Zumalacarregi Museoa Giratia Radio Museo Zumalacarregi Gaurre saioaren eh, azeran, eh, esan dudanean eh, Xabiark gerejeta etorreko zitzaigula arratsaldean Xavier arratsaldean <laughs> Ba ezatzenue bueno eta gaurze pertsonaia ekarriko te dugu zero da gaurko gure pertsonaia hori e izango ote da idazle bat mediku bat edo bandolero edo pirata edo ina guste dut ekarri duzula hartzai bat haizu. Bai, Bazai eh? bat. <laughs> Gaspar Jauregi artzaia. Egia esan hartzaai ianda dauaa, baina azkenian izena gehiago izan zuen ba, izana baino. hartzaai izana zen gaztetan mutiko gaztetan mm -hmm. hogetu esan da, baina azkenian militar egin zen. Aha, Beraz, no. ez duzu <coughs> gure artetera ekarri balako hartzaai e, berezi bat izan zelako... Mm eta <laughs> bere militar lanengatik. Hori da horida. Eh? Bueno, bueno. Eta berragu nuitzkoa dugu, edo nungoa, edo... Nola ez, ba, beti zumalakarri geren garaikoa, iru urte gazteagoa. E, Gaspar Jauregi esan dugu, gipuzkoan jaioa urretsun, mila zazpiriuntal arogeita eta mila zortzeriuntal arogeita lauan gazteizen ila. Uh -huh. no, Ta honek ere izango duga, beri pasatzeko hartzai izatetik, eh, militarri izatera. Mm, bai, bai, noski. Ba, beste asko bezala, pasatu zen ba, gerra napoleonikoan. Gerrilari egin zen, ardiak utzi, eta ordonasi zen soldado bezala, gerrilari bezala, ba, borrokan, eta azkenean, bueno, gerra bukatu ja koronel tituluarekin bukatu Gipuzkoako regimentuaren koronel titularekin. Mm -hmm. Ez dagoa ezkiz, emberetzi urtekin hasi zen, hogeita iru urtekin ja koronel izatera llegatuta, gainera ez karrerako militarra edo Eta, bueno, hartzai izatetik da, lagurtetan, dai, bai. koronel izatera ez da gutxi azkarra berzen gero, eta hola egin zuen. Bueno, horreatik aipatzen dugu gaur hemen, ez da mm, ahimeste bai. urte gero bai. ere <laughs> bueno, zumalakarregi eta esposmina eta hoiek ere lana mm -hmm. lanakultzi, eta horrela sartu ziren e, militar, ez da? Bai, Egoera berean, gutxi bai, bai, gora bera. Bai, eta, garai berean, ez? E, esposmina mm -hmm. basa zen, eta azkenen ura ere militarra, eta toma Zumalakarri eskribaua, edo eskribau izatekotan, bintzat, ikasketak olasekoak zituen, eta ura ere azkenean... Bueno, hain zuzen Gaspar Jaurerik, Jauregirekin ibiliziren biak, ez? Bata buru izan zen, eta bestia aren menpe, zen. Zein izan zen buru eta zein izan zen, mm, bueno, hartzaiaren menpe. Hartzaiaren <laughs> buru edo gainean egon zena, espoz minea izan zen, azkenean. Baserritarra, bai, e, Nafarroan, baina gero Nafrotik Aragon aldera, eta gero ba, gipuzkoa aldera eta, orduan, jauregi gipuzkoa nire zen, baina azkenean honen menpe, eta Tomas Zumalakarregi, ba, jauregi beren menpe, are, eta azkenen gerra bukatu zenen ura ere, kapitain. Eta Zumalakarregi bat, Ego la familionekoa, da mm horrelako -hmm. gizon bat, egon zela hartzai gazte-gazte baten menpe. Bai, ba, Artzai gazteen bera baino gazteago, zumalakarregi orduan, tomas zumalakarregi gaztea zen, baina iru urte gazteago. Eta bai, haren menpe bata kapitain etzen gutxi, baina besteak koronel gerraukatu zenean, baina ala da. Bueno, eta gehiago esan beharko litzateke, gainera dirudien ez bintzat batzuk esaten dute baietzi besteak ez, ez ez dago erabat garbi, baina batzuk esaten duten ez bintzat Gaspar Jauregik etzekien idazten eta erakurtzen, firma egiten ere etzekien eta zumalakarregi bere idazkariak berak irakatzio menzion ba, mm -hmm. idazten eta. Bueno, hori militarren eh, arteko kontu bat da ezta. Eh, ez dira haine zuzen ere ilustratuenak... Que maula ba, e, kargu goienetara edizten e, direnak bestelako beste ez dakite kualitate batzuk edo dira saritzen e, direnak e, zuzen. eta gara honetan hori segertatzen da ez? Mm -hmm. e, asko gerrilar izan dakoak ba, ba, gehienak etziren militarrak karreras eta horixe segela Espainiako ejertzituak izan zuen problema undinetako bat emiretzik garramendean eta oraindik digerio mendean. eta zen ba, militar asko hau da ofizial, gradualtuko ofizial asko zituela eta ordo Problema, ez zen mm problema. -hmm. Militarra asko zituen eta gero soldadu gutxi eta militara gaianera ez ondo preparatuak ba, borroka eta zuzenean egiteko bai, baina bake garaian eta pre, e, prestatuak e, antolatzeko eta prestatuak ez. Horrezea mm -hmm. gaitikaren ba, asko kutziko dute, batzuk matxinatu eta gero ikusi genuen espozmina eta azkenean hanka egin zuela, klar, korrikatera berri izan zuela E, e, zumalakarregi antxe gilditu zen, baina zumalakarregi hori ba, ez idazten eta bazekien, eskribago ilkasketak bazituen, eta hori duan ejertzito, bakean dagoen ejertzito bat antolatzeko eta balio zuen, eta hortan ere frogatu zuen baliozuela.:, zuela. Mm -hmm. Bueno, e, Gaspar e, e, Jauregi honek e, azkarra behar izan, mm -hmm. frogatua dago bakar bakarrik, hori, e, ba, hain denbora gutxin, ba, iritsi zen, E, kargu hori izatera bai, iritzizelako, izatera. ez da? Baina, zer, ezagutzen zaio olako azaina bereziren bat, eramantzuna horretara edo? Mm, bueno, e, bai, gipuzkoan frantsesak azteratu zitula gernikaldean ere bai, e, batez ere korreoari eta eraso egiten. Claro uh -huh. mendiak eta ederki ezagutzen zituen eta hori beharrezkoa zen, ez? Batetik bestera eta ibiltzeko bere ja, izan egin. balio izan zion, hartzaia izatea. Bai, bai, bai klaro, lurralde ederki ezagutzen zuen, mendiak eta orduan, bai, egiten zuen, gernilariak Zutena, ez zutena, hemen eraso egin, eta gero desagertu. Eta hori xe da ejerzito frantxesak zuen problema, ejerzito frantxesa oso hona zen, baina beste ejerzitoen kontra, baina zer gertatzen da alako ejerzito ez ejerzito batekin, bagero e, etxai ezin dela inola ere harrapatu, mm -hmm. eta hortan ibili zen, jauregita hortan edarki frogatu zuen. Ba, bai, espabilatu azela. Hombre, edo norki ere ez luke egingo ez, eta bentsatu behar besterik gabe duzen egingo lukela ez, da ere. Lurrak ezagutu baino gehiago ere izango zuen. Ba, bai, argiia izan behar da, bero. Bueno, beste saiotan haipatu diguzunez, eh, frantzesa eke bota eta gero, eh, gerrilari izan dako hauek, ba, bibidartze dituzte ez da? Uh -huh. Batzuk eh, sistema azarraren alde jartze dira, eta beste batzuk berriz liberalismoaren alde. Hori da. Eta zer egintzue, jauregik? Ba, bestetan, bueno, horentxe bertan aipatu dugu. E, Tomas Zumalekarri geratuko da ejertzito regularrean, hau da sistema absolutista batean, baina kanka egin zuela. egintzuela. Jauregi, e, liberara gertuko zaigu, baina honetan gerra bukatuta ez dirude bintzatola oso garbia zeltzen deniz, e, izan ere hemen gelditua zen urretsun, eta, bueno, merkatari lanetan ibilezen alkate ere izan zen. Orduan alkate aukeratua zuten oso liberala itzen izango edo bintzat oso agerian ez zuen jarriko argi dago. Ejertzu utzi zuen eta halako lanetan ibilezen alkate Azu izan zen. Azal elementua ta, izango zen. Avez ja su esan, oso pasa koronel izatea eh bueno, ejertzu mm -hmm. bitzi hartan, baina alkate izatea ere Bai, eta alkatea ere oraindik oso gaztia zela, 20 gutxi urte zituela, dituela, eh. Lider bat. Bai, oso ezkar hemen zen bai. Hhh eta konfiantza baten zuena. Bai, ala ematen du, bueno, konfiantza edo edo mesfidantza, ze gero liberalak eta dato zenean hortze egongo da, baina liberalak ez omen ziren gehiegi ere fidatzen, baina berriro eh, ba absolutistak eta dato zenean arekin ere ez omen ziren gehiegi fidatzen. Orduan ez dakiz zertarako berden azkarrago, eh, bien artean oreka mm -hmm. gordetzeko edo, edo alde batean edo bestean jartzeko, ez? Egia sentzen bat ere egoera erresa, oreka horretan mantentitze oso zaila zen, Honek beintza lortu zuen. Gero ja gerrakarlista zen denean, argita azaltzen da ba, liberal, eta hortxe biliko da, nola, ez zu malakarreren kontra kasu honetan, eta, bueno, batzutan galdu bestetan irabazi, gerrazkenien liberalek irabazi zuten, hori egila. Zu malakarreren kontra, pentsa da zu, idazten edo bere firma botatzen aribein eh, egin erakutsi zion horren kontra. <laughs> bai, <Bye>, bueno... <laughs> Eta norkerak utxizion zumalakarri gari gerrilari lanetan gero hain beste aprobetsatu zuna, eh? Ja. Ha, ah, fuz jauregi bera, de bera. Eta esan bueno, olako alkate izan zen, gazpar jauregi. Bueno, alkate ezaz dakiguna bintzat ez da, ez da, nolesa no, so lausen edo izango harentzat dirudinez, bueno, garaionetan esan dugu gerra asko dago, hemen esaten dugu jiji, jaja, ibil dizirela, mendian gora, mendian bera, ez dakiz er, baina hor problema hundiagoak baziren, eta da, gerra bat etortzen denean, tirorik gabe ere, soldaduak oso garesti ateratzen dira herriak pagatu behar zituzten haien mantenuak bai abenendako, bai beraien ostatu eman, jarri, janaria lortu, munizioak eta denetarikan oso garesti ateratzen, eta gerra bukatu zenean, bai teorian pakea dator, baina erreguztiek zorpetan zuden, eta orduan zein izan zen soluzioa, Euskal Herrian bentsa aurkituztena nola baita esateagatik, ba, udal lurrak eta saltzeago gogoratzen duzu, desamortizazioa, uh -huh. joan astean esan genuen un prozeso teoriko bat, ba, praktikan hemen aurretik ere asia zen, eta udal lurrauek salduko dira. Bueno, ba, horrekin mandio, emango diogu jarraipena, uh -huh. gaurko gure honi, eten alitzau egin, eta gero. Uh -huh. Euskadi erratian, Beti ere, haien e. Kirolak Euskadi irratian. Real Realabaiadolid eta Sevilla atletik eta bigarren mailako txapelketatik lejardi Ariz Navarretan zuzenean. Igande harratxaleko lautzer hasita zelaietan Euskadi irratian. Kirolarekin zuzenean. Jakintzasu, errepidean egiten den maniobra arriskutsuenetariko bat beste bilgailuren bat aurreratzea dela. Horregatik, hori egitera behartuta zaudenean, helduio zuzenzunari. Errespetaitza zu seinaleak. Egitera suoa zen horretan kontu handia jarri eta guzti ziur egon arte etzaitez aurreratzen hasi. Errepidean jarraitu jo zuzenzunari. Herrizaingo saila, Eusko Jaurlaritza.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 ai ene gambe <tipasua> gabe idominastu <y> Zabierkene <tu>, jetak pertsonaia bat aurkezten e, digun bakoitzean e, musika ere aukeratzen digu uh -huh. eta nondik nora aukeratu diguzu musika hau e, gaur, hemen eta Gaspar jauregi hartzai militar alkate hori ezagutzen ari garenean. ean Hau, sardinakoa da bai. eh, Italiako isla, bueno Italiakoa orduan etzen Italiakoa, Italia estadu ezela osatu gabeze goelako, baina gehiagaiara honetan mila zorzerioun da hogeia nahi zuzen hasi zeren desamortizazio prozesu bat eta niretan eta gu portzita hau kantatzen dutenak eta gehienak hartzaia dira benetako hartzaiak Eta ba hartzaile, bueno, udal lurraiek, eh, komunalaiek izatzen hasi ziren eta isten, ez? E, lurrak isten hasiak ziren hartzaientzat, ba lurra istea oso gauza, ba ez, Buruan zertzen etzaiena da. Uhum. Eta bueno, honek kontatzen duena bertsonek esaten du, ba hori, ez? Eh, nola si diren lurrak zatikatzen eta isten eta esaten du, ba zerua ere lurran balego, ba azkenian ura ere itxiko zutela ta zatikatuko zutela. sardina alde horretan ere hemen genituene arazo berak ez zituzten eta garai beretsuan. bai, bai bakoitza bere hizkuntzan eta bere kantatzeko moduan baina problema problema bera zuten. Gaspar Jauregi urretsuko alkate den garaian beraz, udaletxea zorpean dago, mm -hmm. ba, Gerra oso garestiatea zaolako eta erabakitzen du, Bai, lurrak bueno, saltea. beste udaleak bezala, hastan da lurrak saltzen. Eta, bueno, ba, sardinen gertatzen zen bezala lurrauek zatikatzen eta hasten dira, izten hasten dira, baina esan dugu e, lehengo programan esaten genuen, desamortizazioaz dut egiten, nekazale reforma bat edo egiteko egiten dute, beste aukerarik ez daukatelako, ez? Lur hori diru saltzen dute, diru ateratzeko, hain zuzen udal zorrak ordentzeko. Eta e, lurroiek erosten dituzte, ba, diru dutenak? Hori da, ez, prinsipioz, ba, baserritarrak eta erosten zituzten, baina, bla, baserritarrak gainera gerra pasata gehien sofritzen dutena berai, etira oso pobretuta daude, eta etazkenean norkeroziko du, ba, bueno, nola baiteko dirua lortu dutenak. Oietako batzuk, gerra garaian. Hain zuzen, ba, esan dugu prestigio undiko militarra zela jaureki baina <coughs> gerra bukatuta gero eh diputazioa kontuak eta eskatu zizkion. dirudienez erabili zituen diruak ez zituen ondo administratu edo ez zegoen oso garbi nola Zertan gastatu azaltan bizi zituen noize <coughs> eta batzuk diotenez ba bere boltxikora ere Juana sos batzuk e, ez ez dakigu ez den kontua da, hau hasten denean prozesu hau hasten denean lurrak eta saltzekoa jauregi alkate dela eta azkenian lur hauek erosiko dituela berak berak erosiko ditu teoria hau no, ezin zen claro ze berai parte hartzen zutenak ezin zituzten Lurrexaldu ba insusten ba bueno irregularitatea edo evitatzeko baina bueno beste aldetik oso erresea zen nola baiteko tranpa egitea ez testaferroen bitartez orain ere modan negoti testaferroitza testaferroaren ala gaur egun ere oso modan dago, testaferro, itza, <tisparra> modan dago well, Testaferroa da testaferruada pertsona bate negozioak egiten dituna baina beste, beste baten ezenean hori da ez ba bueno ba honek bere testaferroak zituen, haien bitartez lortu zituen udal Lurralek es lurretan bakarrik egi eh? esen erria eskotan alako irregularidadeak eman ziren eh, oso normala zen eh? agian entzulen e, artean e, badugu e, norbait badakite jauregi horren e, lurretan e, ba basarria duena edo edo lurrai, lurra, lurrak izan dako izandako <laughs> <laughs> lekuren batetan e basrria duena ez da? Euskalo baize eh, hori esan behar da helurroyetan baserri gehiago zabaldu ziren Euskal Herrian emeretsikarromemen den baserri asko asko zabaldu ziren gehienak nola ez maisterrak izango dira. Esan nahi duzu baserri gehiago eraiki Bai, bai, eraiki ziren bai, Elurre eh, Udan lurrauek askotan e, basoek eta okupatzen zituzten. Orduan, bueno, basoak hendu, beste nartean basoak ere desagertzen ari ziren ba ikatza eta egiteko, eta orduan lurroietan baserri berriak sortuko dira. Ikustu gainera hori herrietara joan eta ondo ikusten dela ezintzu diren baserri zarrak, no, normalean zabal, xamarrak eta mm -hmm. izaten direnak, eta gero baserri berri asko dira, ba, luzeagoak eta txikiagoak, bordak izandakoak gero baltsatuagoak, ba, eta, hombre, Beste aldetik izan berda honek aukera eman ziela askori ba Euskal Herritik emigratu gabe hemen bertan geratzeko eta familia berriak sortarazteko ez hori ere egila da. Orei nola aingo zuten lurroien jabeak berak preztatuko zitun baserri hoiek, eta gero alokatu baserritarri, edo... Mm, bai, edo... Edo lurra mangozien eta baserritara kareiki kozun bere txea. Mm, bai, bueno, egisen, Unetatik, adako logura. negoziotan geien, geienetan nola ez, eh, jabeak ateratzen ziren, irabazle, ez? Eh, errenta oso handiak izaten ziren, eta exigentziak ere oso handiak izaten ziren, ba hori, gainera, etxe bat hartzen bazuten, hobetzeko eh, obligazioa izaten zuten, eta gero, obetutazegoen ezkeroz, ba, gehiago ordein dober izaten zuten, eta... Ha. Me, güey, bueno, o lo que pasó. Es injusto bat eh Gertatu zenan, eta jasaten ari zirenean, mm -hmm. ez da, nola eltziren baserritarrak altsan, nola eltzuten protesta biziagorik egin aizu? Bueno, azkenean altsatuko dira. Karlista askotan, ba, Karlista gehienak izango dira baserritar pobreak, ez? Pobreak eta batzutan miserableak ere bai, altsatuko direnak. Hori baino gehiago badago, ez? Eta liberaletan berriz, e, jabe haberatx gehienak ere liberalagertuko dira. Horrega nahi liberal guztiako laguak zirenik, baina hor ere badago borroka sozial bat, ez, eh, azaltzen dena. Dena dela esan behar da, aurretik ere baserritarrak oso pobre izitzen zirela eta gehienak ere maisterrak zirela eta pentsatu behar antzin re, e sistema ere justua eta orain ukertzen ja. dela. Orain gertatzen dena da baden aldatzen ari dela eta inbeste gerra pasata gerota okerrago dagoela baserritarrentzat, baina ez pentsatu aurreko egoera ere goxua zenik, ez mm -hmm. inundek ere. Baina baserritarrai e, e, inorketzien e, agindu hobekuntzarik, ez liberalek eta ez, ez karlistek. Biher bada hori da problema, ez. Lena go ki basuden baina orain sistema liberalak ekartzen dituen aldaketak onak direla baina liberalentzat burgesentzat eta baina baserritarrentzat berez ba Ba, aldaketa gutxi izango dela, eta izatekotan askotan okerrera dela. Mm -hmm. Beharu bada ez da zuzenian liberalekekarria, baina horrekin batera, etortzen da ba, ba borroka politikoa eta gero borroka borroka, hau da, gerraketa, eta, mm -hmm. eta ordoan bai, ikusten dutela, galdu egiten dutela, ez? San dugu, frantxesa esartu ziren, eta frantxesak inbaditu egiten dute, lurraz, baina baita baitere, e, nola esango nuke, politikaz edo ideologiaz, ez? Yeah. Orduan, bon horrik usten da, batzutan parekatu egiten da, ez? Etxaia ja, eta bere, ideologia berri hori. Mm -hmm. Beharu Beste modu batera egin izan balitz, ba, ba, erantzuna bestelako izango zen, ez? Mm hori -hmm. bueno, beste tokietan ere gertatu zen, Frantziaan ere batzuetan baserritarrak eta burgesak biltzen dira privilegiatuen kontra. Baina Frantziaeko lurralde batzutan lavande esaten den eskualde batean, ba, Karlista moduko bat gertatu zen. Karlista da esaten dut, hori ez matxina da sozial bat baserritarrak eta jartzen direla, liberalismoaren kontra eta uhum. hortan ere privilegiatuak horie ere oso kontradiktorio da ez, nola elkartzen dira betiko privilegiatuak eta betiko pobreak aberats berrien kontra eta aberats berri horiek denak ger ez aberatsak oso beti esaten dugu oso gauza komplikatua dela baina horretatikan ere piskat izan zela pobreak beti pobreak Ba, bai. <risa> eta e, aberatzen arteko gerrak izan dira azken finane guztiak. Aberatzen arteko edo aberatzen aukera noien, arteko aukera zuten hoien eta aberatzen ziren hoien arteko gerrak. Bai, baina gerra, gerra egiten dutenak eta egiten sufritzen dutenak pobreat dira ez. Beti pobre, baina ezkenien gerra batean sartzen dira eta zer irabazten dute, ba, ez zertxorez galdu egiten dute. Hori, bai, esan behar da, gerra guztietan eta hori gaur egun ere oso garbi azaltzen da, batzuk beti aberastu egiten direla, eta, en fin, batzuk irabazi egiten dutela. Mm -hmm. Bueno, eta guzti, prozesu guzti honetan, jauregi beti liberal mantendu zen. Mm -hmm. Bai, esan dugu, Betzune... esan, esan dugu, bai, liberal batzutan, ez da oso liberal edo oso radikal edo ez ematen, baina bai, liberalen aldean agertuko da, mm -hmm. eta ya karlista da garaian hori garbiago azalduko da, eta bai, liberal. Mm -hmm. Ba, etxan e, benetan errasa e? e? Garai aietan e, bizitzea, horreka mantentzea eta ez ergarbi eukitzea. Izu. Ez da, hauen zaterez, hemen esaten dugu batzuk irabazi egiten dute, baina egia esan batzu oia kirabazteko beste asko bidean geratu ziren, eta, bueno, hauek ere bidean geratzeko aukera zintuka izan zituzten, e? Eh? Azkenean, bueno, onik atera ziren, baina, en fin... Mm -hmm. Pasata gero ikusten, nekorsarioarekin esaten no? genuen, onze derki, ez da bat urte, bizita, gozoa, bai, bai. Pasata gero ikusten da, baina orduan pasa pasaber ziren. <gülüyor> Hau zen bat urtekin hil eh, zen, eh, jauregi haulen, ba, eman dituzu urteak, eh, ba, berro, baina... Berrogeita mar, edo... Alako zerbaitu, bai? edo? Eh? Bai, bai, bueno, gaixotasuna giltzuen orduan ere, bestetan esaten dugu, larrogeita mar urte betetzea, oso gauza zaia zela mm -hmm. ondo izeta ere. Bueno, eh, espoz mina... Honekin ibilezena, hilzen gerra garaia, baina hilzen minbizia jota. Mm -hmm. Mira, zomala garregi bai hilzitzaikula gerra gerragatik. Bai. <risa> bueno, ba. E, Gaspar Jauregi, hartzaia. aurkeztu dugu gaur esabierk eta hoi bezala. pertsonaia ja ezagutzearekin batera, ba, piskabate hobetu oso ulertu dugu garaio hori, piskabat gehiago urbildu gara e, garai hori ezagutsera ere. Aurrengo estean ere pizka bideo netatikan edo segituko du. Zumalakarregi Karrege museoa irratia. Radio Museo Zuma la